Rugăciune Autor Gabi Șustăr Un scurt fior Tresare Contemplarea Ca în întâia zi din lume Izbite sunt Ușoarele biserici suprapuse Unde, în fiecare în parte Rând pe rând Bezna destituie Lumina Misterion pogoară fricarea, Fruntea se frânge la pământ. genunchi dor, așchii se dinoase, Răvnirile se încrucișează între ele, Își pun aripile mirezme de rășină arsă. Frumoase, fără corp, se înalță dezlegate de stăpâni, Cu sabia în cruce sparg marginile lumii, Tatăl, Sfântul Duh și Fiul. Lectura Maya Martin